Álmodó Rokker esete. Kép Faram 21. századi magyar konyváját felolvassa gépész. Nevetek rajtad, nevetek magamon, még akkor is, ha nincs többé írgalom. Csak egy bohóc vagyok, legyintek rátok, a síromig a sötétben is eltalálok. De Romérosz a sötétben is megtalálom. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetet annak a 13. századi földes úrnak, aki nem botosztatta halára, törette kerékbe, fejeztette le akkori ősapámat. Mindegy, melyiket a sok közül. Ha nem így kegyes nagyúr ő, akkor most nem rongálhatnám a kortársai ugyegrendszerű. Megjegyzés? Az ősfater megérdemelte volna, tényleg jól Verült égből vendég A paradicsomvörös Ferrari csikorgó kerekekkel vette be a kanyart, csak remek útfekvésének volt köszönhető, hogy nem borult fel. A vezetője egy néger fickó miután korrigálta az irányt, bal kézzel kinyúlt az ablakon, és hátra sem nézve rövid sorozatot adott le a kezében tartott uzi géppisztolyból. A vaktában megeresztett lövedékek messze elkerülték az üldözőket, viszont egy ruha volt kirakatát, nem. A vastag portálüveg valósággal szétrobbanva hullott a járdára. Paradicsomot is kellett volna vennem. Jutott eszembe a Ferrari színéről, és elfordítottam a szemem a halkan akciózó tévéről. Az iskolákban az a legszebb, hogy nyáron hosszasan zárva vannak. Ebben úgy vélem mélységesen egyetért velem minden diák. És persze a tanárokról se feledkezzünk meg, mert arra a derék oktatóra vetek én súlyos köveket, mint emberre, aki azt állítja, nem élvezi ugyanúgy a szabadságot, mint bármelyik tanulója. Nem vagyok sem diák, sem tanár, de egy iskolában szoktam úgy tenni, mintha dolgoznék. És ezzel már is kiérdemlem a másfél hónapos nyári szabadságot. Ha erre gondolok, el kell ismernem, mégiscsak ez minden világok lehető legjobbika. Még akkor is, ha az ebédem nem sikerül a legtökéletesebbre. De így jár az, aki hisz a televíziós reklámoknak. Általában nem vetemedek ilyesmire, de ezúttal bedőltem. Míg a délelőtt megvettem a legújabb csodaszoper hiperpizzát. És maradéktalanul érvényesült vele kapcsolatban a 3M szabály. Megvenni, megkóstolni, megbánni. A készítelipar és forgalmazás újabb csapást mért egy gyanútlan fogyasztóra mert ezt a kaját még az én sokat próbált gyomrom se veszi be. Máskor lehet, szentségeltem volna, de ezúttal. A szabadság első hete, süt a nap, nyár van, egyemek a fene a pizzát, a tévéreklámokat, meg az ételgyárakat. Nekem jó a zsíros kenyér is. Ezen merengtem, miközben kentem a kenyeremet, miközben megdöngették az ajtómat. Az e a szabadság kezdete óta rá se nézek. A telefonomat előrelátólag üzemen kívül helyeztem, csengőn pedig sosem volt. Nem szeretem, ha bárki csak úgy betoppanhat hozzám rám csengetve, mert amilyen udvarias vagyok, még ajtót is nyitok. Ha valaki hozzám készül, előre jelentkezzem be telefonon. És ha az ki van kapcsolva, hát akkor sajnálom, nem gyert. Azaz most mégis. Bárki is keres, igen jól ismerhet, idejött személyesen, és nem rest el dörömbölni. Annyit minden esetre megérdemel, hogy megnézem ki az. Megtettem, és nem bántam meg. Az ajtóm előtt Krisztin áldogált. Türelmetlen volt, és közben szép. Nem tudom, hogy csinálta, ez valami női titok lehet. Három gyermekes anyuka, de így első pillantásra bárki egyetemistának nézhetni. Nem komoly pszichológusnak kiterjedt praxissal. Sóhajtva nyitottam a biztonsági rácsot, mert az is van. Még nem dőlt el, hogy óvatos vagyok-e, vagy csak paranoiás? A sóhaj nem a szólt. Krisztinnek. Ha ránézek, mindig sóhajtanom kell, hogy a férje a barátom. Sose lenne pofám kikezdeni a feleségével. Persze akkor se tenném, ha nem lenne cimbora. Régi módi fickó vagyok, és az írás azt mondja, ne kívánt fele barátod asszonyát. Persze ezt nem tartom be, mert kívánom és közben még hazudok is, mert úgy teszek, mintha nem kívánnám. Na, ilyen egy gyarló fickó vagyok. Hozzád nehezebb bejutni, mint az angol bank páncéltermébe, termébe. Fakad ki, mikor megpillantott, és csak azután köszönt. – Hello, hogy vagy? – Lassan, öregesen. Hogy lehetne egy magamfajta vénember? – Ne vakíts, az őszfejed nem lenne, senki meg nem mondaná, hogy már elmúltál ötven. Számtalan szól javasoltam már, hogy festestbe be a hajad. És én szor kérdeztem már, hogy zöldre vagy lilára, de te sose válaszoltál. Bár megérzem, a zöld közelebb áll a szívemhez, mégis mégiscsak a a kedvenc csapatom. De a kedvedér még a lilában is benne lennék. Nem jössz hozzám feleségül? Ahhoz először is el kéne várnom Valériótól, amihez semmi kedvem. És még kevésbé van kedvem egy ekkora marhához hozzámenni. Sóhajtottam. Ez az én formám. Nem hiába pszichológus, simán átlát rajtam. Vagy nem. De ezt a mutaviccet gyakran elsütöm. Érdekes módon a nők soha sem sértődnek meg, ha kellő tisztelettel szép hercegnőnek nevezem őket, és megkérem a kezüket. Ha ezt én tudtam volna ifjanc nem lettem volna annyira begazolva az első lánykérésem előtt, hogy némi piával kelljen önbizalmat öntenem magamba. De nem tudtam. Ezért aztán a családi hagyományokhoz híven rendesen betintáztam és előadtam magam. Azóta is biztos vagyok benne, hogy az első feleségem nagyon szerelmes lehetett belém akkoriban, hogy még egy mocskosú részek disznónak is képes volt igent mondani. Aztán persze ez megváltozott. Először a szerelem múlt el, majd a házasság. Meg még a következő is. A részegség meg csak a legutóbbi időben. Helyjel és kávéval kínáltam a hölgyet a konyhámban. Az előbbit elfogadta, az utóbbiból nem kért. Megrázó, ha valaki annyira egészségesen él, hogy még csak kávét sem iszik. Ebben már van valami pervers. Valahanyadik Frigyes azt kérdezte a gránátosaitól, mikor azok vonakodtak az aktuális csatában rohamra menni. Kutyák, hát örökké akartok élni? Ilyet persze sose kérdeznék egy hölgytől. Még úrtór se. Mint már mondtam, gyengém az udvariasság. A három té. Tapintat, türelem, tisztelet. De azért nem veszem túl komolyan ezt sem. Ebben a világban. Egy betegemről lenne szó? Vágod bele, hogy miért is jött, mikor letelepedtem vele szemben a kávés ibrikemmel. Ezt Már Mármint, hogy a pszichológusok mindenkit betegnek tekintenek, aki hozzájuk jár. Talán ezért is nem járok agyturkázhoz. Mireértés nehessék, nem becsülöm le őket, csak nálam valahogy nem jöttek be a módszereik. Vagy nagyon is bejöttek, és ezért hagytam fel azzal, hogy békésen szétigyem az agyamat és a májamat? Én nem tudom. Ó, ha ez lenne az egyetlen dolog, amit nem tudok. Miben ronthatok az állapotán? kérdeztem. Mert hogy javítani nem tudok, az fix. A hideg vízre való keresném meg, mint pszichológus. Ebben nem vagyok annyira biztos, felelte. Azt hittem tréfálkozni akar, de a mosoly elmarad. Elég nagy szélhámos vagy te ahhoz, hogy menjen neked, és ne tiltakozz már bizonyítottál. No, igen. Most erre büszke legyek, vagy sem? Az elvonók úrámon, ahol az alkohollal kapcsolatosan fordultam elő, a többi páciens egy idő után hozzám fordult, nem a doktorhoz. Ez néha hízelgő volt, néha aggasztó, néha meg piszokstrapás. Viszont egy előnye biztosan volt. Mivel magam is abban a cipőben jártam, mint ők, Szó sem lehetett a hipokratészzi eskü megsértéséről, mikor udvaroltam a csinosabb hölgyeknek, és nem is mindig eredménytelenül. De amire kérnélek annak semmi köze a pszichológiához, nyaralásról lenne szó. Ezt nem értettem. Ezért sürgősen meg is mondtam neki. Ismered Johnny Romérót, a rockstárt. Mi az, hogy? A negyven évvel fiatalabb lennék, kint lenne a falamon a képe, és nem azért, mert jó képű fiú. – Konzervatív fickó vagyok, és már csak maradok a lányoknál. De az a fickó még egy kicsit pedálozik, és majdnem akkora lehet, mint Mike Jagger. – Persze, te szereted ezt a fajta zenét. Gondolhattam volna, hogy ismered. Ennél inkább kérlek, hogy amit elmondok, maradjon közöttünk. – No csak, csak nem lészem megszegve az orvosi titoktartás. tának a plegykálkodás bűnébe kívánsz esni leányom. Mondtam a tőlem telhető legkenetteljesebb hangon, vádlóan mutogatva felé. Simán hoztam egy különösen hazuk szektáns prédikátor színvonalát. Vagy színvonaltalanságát, Pont, mintha a tévében hirdetném az igét egy vidám vasárnapon. Ezen elnézően mosolygott. Tudom, gyakran az idegeire megyek az ismerőseimnek a marháskodásaimmal, de sehogy sem fülik hozzá a fogam, hogy abba hagyjam. Szerintem attól olyan szomorú ez a világ, hogy legtöbben annyira komolyan veszik, mint egy perforálódott vakbélgyulladást. A dolgozó arra gyúr, hogy a legpocsékabb dolgoknak is megtalálja humoros oldalát, ha nem is lesz könnyebb az élet, de mulatságosabb igen. Krisztin belevágott a meséjébe. Amikor felkeresett, fogalmam sem volt, hogy kivel van dolgom. Csak úgy beállította a rendelőbe, minden telefonos egyeztetés nélkül, azzal, hogy valaki engem ajánlott neki. Szerencséje volt, éppen nem volt nálam beteg. Tudott, hogy magam vagyok a magam titkárnője, ezért aztán nálam jelentkezett és kért időpontot a doktornőhöz. Még akkor sem pottyant le az apró pénz, mikor bemutatkozott. Johnny Romero, mondta, és várakozás teljesen nézett rám. Nézhetett, olyan szinten nem mondott semmit a neve, mintha Ürdingen szvetozárként mutatkozott volna be. Fel sem ismertem, pedig biztos láttam már valahol a fotóját, esetleg a Romérosz valamelyik klipjét. Valérió is szereti ezt a fajta csörömpölést. A lányok meg pláne, bár szerintem túl kicsik hozzá. De folyton ilyen végítéleti, apokaliptikus rock'n'rollt hallgatnak, már amikor nem azokat az agyament vámpiros regényeket olvassák. Túl öreg vagy ezekhez a dolgokhoz szépségem, vigasztaltam. Elvégre csak tizenöt évvel lehet fiatalabb nálam. A tekorodban már nemigen bírják a hangos zenét. Már többször tettem meg vele hosszabb butakat a kocsiában, ahol majd belesüketültem a fűrepesztős lágerekbe. De ő az érzelmes, csajos muzsikát kedvelte. Kibírhatatlanul erős, gyakori fejfárásra panaszkodott, folytatta Krisztin. Mikor rákérdeztem, mi a foglalkozása, után pislogott rám, és beismerte, hogy ő a Romérosz énekese. Szívem szerint azt mondtam volna neki, hogy attól a zenétől nekem is megfájdulna a fejem, de aztán mégis irgalmat gyakoroltam. Egy pszichológus ne csörtessen bele a páciense lelkébe, mint egy vatkan. Bár akadnak, akik ezt teszik, és érdekes módon nem is eredménytelenül. Kezdett el szakmázni, úgyhogy sürgősen közbe vágtam. Elvégre, ha el kell kalandozni, arra itt vagyok én. Ezt most inkább hagyjuk, mármint a konkurencia csepülését. Mi a helyzet a fickóval? Először a volt tanáromat kereste fel, miután alaposan kivizsgálták, és rohamainak semmilyen szerviókát nem találták. Az öreget a menedzserre ajánlotta. Tényleg nagy név a szakmában. Mármint az öreg. De lehet, hogy a menedzser is. Légy nyugodt, az. Egy ekkora zenekarnak. Adjuk a rajongást. Vágott közbe, támert ismert. Ha én egyszer nekiállok lelkesedni valamiért, ott kőkövön nem marad, de legalábbis sokáig jártatom róla a számot. Tehát az öregtől hallott az én különleges hipnotikus gyógymódomról, ami valljuk be, ma már nem is annyira különleges. Elég sokan foglalkoznak regresszív hipnózissal. Tudod, hogy a beteget hipnotikus állapotban visszaviszik a múltjába, hogy kiderítsék a baj gyökerét. Olykor annyira múltjába, hogy a születése előtti időkbe, az előző életeibe. És ugyan nem hiszek a lélekvándorlásban? Azt tudom, szúrtam közbe. Egy derék katolikus hogy hihetne ilyesfajta humbukban. Egyszer élünk és kész, de akkor legalább örökké. Ami vagy előny, vagy hátrány, már attól függ, honnan nézzük. A mennyből, vagy a pokolból. Tartok tőle, hogy odalent az ördögök már pakolják is a nekem szánt üst alá a fát, és csak pillanatokra állnak meg, hogy a markukat a kár örömükbe. Elmondtam neki, hogy ne várjon csodát. Még azt is elárultam, hogy igen skeptikus vagyok az előző életek emlékeivel kapcsolatban, bár az is igaz, hogy sokat elárulhat a betegről, hogy ő mit hisz az előző életének. Mert itt is már megint a hitről van szó. De ebbe ne menjünk bele. A hatodik kezelés után kezdtek ritkulni, kevésbé hevessé válni a migrénes rohamok, viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes. Ahogyan egyre inkább visszavezettem az időbe, vagy a tudatalattiába, ahogy tetszik, mint többet és többet beszélt magáról, mint Horst Tappert nevű német vándorszínészről, aki 1582. október 5-én halt meg 21 éves korában, és Köln közelében, Schönwalden falu temetőjében van eltemetve. A rocker vér, mondtam én. gyorsan, szeres nagyon, és haj meg fiatalon. Fiatalon? Abban az időben a 21 évben nem számított valami fiatalnak. Sok nő már három-négy gyermekes anya volt ennyi idősen a 16. században. Ma bezzek, jó, ha egy nőnek a harmincas évei végére sikerül összehoznia egyetlen gyereket, mert a tanulás, a karrier sóhajtotta. Mind viszi az időt. Aztán, amikor elmegy valamelyik gyereke tanárához szülői értekezletre, csak néznek, hogy a mama helyett miért a nagymama jött. Tudtam róla, hogy a 37-en tipeg át magas sarkú a formás lábaival. Szerintem a nők jobban félnek az öregedéstől, mint a férfiak, hogy elvesztik a szépségüket, vonzerejüket. Már ebben nem lehetek biztos, még sohasem voltam nő. Nem mintha szeretnék az lenni. Nagyon jól meg vagyok a magam bőrében férfiként. Lehet, hogy ez manapság már nem divatos, de nekem semmi bajom a nemi identitásommal. Te mindig gyönyörű leszel, hazudtam neki szemrebben nélkül. Tapasztalataim szerint a hölgyek szeretik az ilyesmit, még ha tudván tudják is, hogy nem igaz. Ő meg is köszönte a bókot, pedig nem azért mondtam. A legszebb az, hogy hipnózis közben kitűnően beszélt németül, amit állítása szerint soha sem tanult. A nyelvet persze én is felismertem, de annyira nem beszélem jól, hogy megállapíthassam, valóban akkora újkori németet beszélje. De ebben segített a hírneve. No meg a nem csekély vagyona. Könnyen találtunk szakértőt, kettőt is, akik természetesen egy titoktartási nyilatkozat aláírása után részt vettek a kezelésen. Mind a ketten esküsznek rá, hogy még sohasem hallottak ilyen gyönyörű 16. századi németet, ami természetes is, mert kibeszél manapság 16. századi németséggel. Ők is az írott nyelvemlékekből következtettek vissza. Szerintem ez nem sokat ér. Igazat adtam neki. Írott nyelv még a mai korban sem mindig felel meg a beszélt nyelvnek. Holott ma szerzők az utca nyelvén írják azt, amit nagyképűen a műveiknek neveznek. Ez feltehetően akkor se lehetett másképp, viszont piszok kevés ponyva maradt ránk azokból az időkből. Akkoriban az írásbeliség főként a kolostorokra, az egyetemekre, a nagyurak udvarára korlátozódott. A pornép, de a városi polgárság is örült, ha a fillérjei számát meg tudta olvasni. A módosabbja ezzel sem törődött. Tartott intézőt, deákot. Aztán, ha az csat, legfejebb oldalba rúgta. Ez eddig nagyon szép, mondta. Van egy beteged, aki főállásban rockstar. Ánéven mutatkozik be, és ha elaltatott, olyan középkori németséggel hadovál, hogy a szakértőitek beleborsóznak a gyönyörűségbe. Hogy, hogy állnévem? Csapott le egyetlen szavamra. A Johnny Romero állnév. A banda neve The Romeros, ötletét a múlt század 80-as éveinek egyik punk rock bandájától vették. Azokat The Romance-nek hívták. A tagoknak meg ilyen neveik voltak, Tommy Roman, Joey Roman, stb. Hogy ez akkor miért volt jó, azt nem tudom. Az se, hogy nekik miért jó. Egy dolog biztos csak, nincs új a rock napja alatt. Eddig világos? kérdeztem tőle. Igen, felelte. Akkor már csak egy dolog nem világos. Hogy jövök én a képbe?